kyns na 7 Suid-Afrikaanse tyd en jy is ingeskakel by die rechte plek jy is by Net Radio SA, Net Radio aan en die webwerf www.netradiosa.co.za en van waar jy ook al mag ingeskakel wees, jy is verskrikkelijk baie welkom oor op my my stem sy gehalte klink so dat jy welkom voel. Een mens gee ons vibraties af, so ek hoop dat die vibraties van so aard is, dat jy wel nader kom, en God wil aan bid. Net Radio SA, as een mens daar by die webwerf, bykie rondkrap, dan kry al die inlichting, oor, net radio sa by die webwerf dan www.netradio sa.co.za allerlei soorte van inlichting rondom die radio self en inligting soos die verskillende programme en die omroepers tye van uitsending en dan is daar ook ons archief waar jy kan luister na programme wat alreeds uitgesaai is, so dat jy het enig tyd kan luister na enige program wat in die verlede uitgesaai is. Wat ek self doen, is om net nadat ek die uitsending voltooi het, dan dit so gauw as moentlik op die archief te plaas, sommer die selfde aan. Soma binnen een half uur daarna Dan behoort jy dit al In die archief te vind So Dit is vir jou inlichting Maar ook vir ander mense Vir wie ons graag Van net Radio SA Wil vertel So mens hoef nie te veel Te sê nie, kan my net Vir hulle die webadres Gee en dan kan die persoon self kyk en al die inlichting kry daar is ook een plek met een klein radiospelertje so een icoon daarvan, wat op mens klik en dan daarna kan luister na die radio of die verskillende verbindings, die skakels wat daar is die engelse woord links so dat een verscheidenheid van hierdie verskillende links kan gebruik, is die ene werk nie die andere en dan en so meer. En jy luister nou na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hiervan af Airene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En ons program hierdie tyd van die aand, gewoonlik op maandag, dinsdag en woensdag, noem ons dit oordenking, die rest van die programme, die rest van die aandig handel alles maar eindelijk oor die selfde oorkoepelende onderwerp op die oomlik, namelijk die bruid. Donderdag het ek dit gewoon, ek was dit praktische meditasie wat ek nog oor moet sit en denk of ek die dag moet afneem. As er is dag, nog daar oor min of meer tla besluid. En dan vrijdag is dit weer omtrent die selfde tyd, 19 uur En op een zaterdag is dit so half uur aangeskyf, dan is dit 19.30 En op een weer 19 uur, behalwe dan vir die ochendse e kerk wat om 10 uur is En dan een boekvoorleesing om 16 uur of 4 uur Uit die boek van Gideon Joubert, die Groot Gedachte Wil jy uitnooi om daar die program by te woon, dit hy luister, al is dit dan nou in die archief, luister gerus na hierdie prachtige mooi manier van hierdie man wat diep ingewikkelde wetenskapelike feite rondom die kosmologie, namelijk die ontstaan van die wereld en al die goed ontstaan het, wat in, eindelijk maar net in ingewikkele termen en terminologie verduidelik kan word, maar hy doen dit baie, maie, makkelijk vloe in vloeiende Afrikaans en so dat kan volg met opgewondenheid. Vanhand wil ek met u praat oor die godsdienst van die bruid van Jezus Christus die godsdienst van die broed van Jezus Christus. Je weet ons nou dat godsdienst is maar een wereld waar je verskynsel, dit universeel, oor in die wereld is daar mens bezig met godsdienst, as ek die skrif recht lees, dan lyk dit of sommige mense sy godsdienst te vergeefs is, Dit wil ons ook een wiekie bekyk, so dat mens nie een dag ontnuchterd, moet wakker skrik nie, maar dat die mens nou alreeds wakker word, en wakker wees, en wakker loop as die bruid van die Heer Jezus wat wacht op die komst van die bruidegom. Terwijl jy so'n bykie daar aan die gedachte nou Herke oor die godsdienst van die broed van die Heer Jezus op die broed van die lam luister ons hier na Melody Fall wat vir ons zang The Love of God en ek wil vraag, hy moet maar s'n keer mooi daar nou luister mediteer so n bykie daar oor die gedachte soos dit dan in zang aangebied word stretch from scars U luister na net Radio SA, net Radio SA en u luister dokter Tine Eilers wat uitsaai hier van af Ierini in Pretoria, Suid-Afrika, ons bezig met oordenking, oordenking, piekie nadenke, bepynsing, meditatie oor die woord van God. Die bruid van die Heer Jezus, die kom aan die orde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 want die fijnlinne is die rechtverdige dade van die heiliges. Die sê vir my skryf, salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waarachtige woorde van God. Ek sal nog op een stadium een bykie meer daar aan aandag gee oor hoe een mens daar die woorde moet verstaan, namelijk dit is die waarachtige woorde van God, en hier die verband, hier rondom die bruiloftsmaal van die lam. So dit is een onderwerp, wat in die Bijbel, na vore kom, namelijk die bruilof van die lam, en ons weet wie die lam is, die Jezus en dat sy vrou haar gereed maak vir die breilof, so daar gaan in die himmel, die grootste, grootste, grootste breilof, en die grootste gebeurtenis in die ganse geskiedenis van die mens, in die himmel plaas vind. Een huwelik, en so jy kan net vir jyself sit en denk, wat een wonderlijke groot gedachte is dit, om te denk dat daar juwelik gaan wees tussen Jezus, en mense wat as die bruid van die Heer Jezus getypeer word, wie is sy, mense, ons lees so min van hier die bruid, omdat die bruid versluierd is, Net soos wat dit maar die gewoonte is, al die jare gewees het, dat waar die bruilof nou in die kerk plaas gevind het, die bruid dan daar van die deurse kant af ingestap gekom het, en soms is dit nog so, en dan versluierd is, daar is een sluier oor haar en niemand kan mooi die gezicht sien hee, totdat die gezicht opgemaak word, die sluier afgehaal word. En die mens is net bevoorig en geseend, as hier die sluier so bykie gelig word, vooral as een mens self, daar die verwachting koester om deel te wees van die brood van die Heer Jezus. Dit is nie so makkelijk as om somme net te sê dat dit die kerk is nie. Dat die brood uit die kerk geboore word, dit is feit. Maar om net die kerk aan die, die brood gelijk te stel, dit is nie helemaal so makklik geseen nie. Want die brood is versluierd en daar is sekere kenmerke wat aan hierdie bruid toegedig hoort. Aan haar is gegeen om bekleed te wees met rein blink, fijn linne en dan somme dadelijk een verklaring van hierdie blink Rein, fijn, linne, die fijn, linne, is die rechtvaardige dade van die heiliges. So dit is beeldspraak wat hier gebruik word. Want op een ander plek, in hier die selfde boek openbaring, kom my engel na Johannes en sê, kom ek gaan toon jou die brood. Ek sal dit ook vir jou lees, maar miskien moet jy dit maar self lees op die stadium, in openbaring 21. Een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laatste pla, het na my gekom, met my gesprek, dis na nou Johannes, en gesê, kom hierdie, ek sal jou die bruid toon, die vrou, van die lam, En ek het al baie in bybelstudies achtergekom, dat mense daar die gedeelte nog eindelijk nooit rechtig mooi bekyk het eers nie. Of verder gekyk het, om nou te sê nou wie is nou dan die bruid. En dit gaan ek nou nie vanavond doen, en moet maar self net daar gaan lees. Ek wil oor iets anders praat, namelijk wat ek pas genoem het, die godsdienst van die bruid. Nou as ek die bybel recht verstaan, dan moet die bruid daar self gereed maak, daar is dus hierdie bepaalde saak wat in die orde kom, namelijk dat een mens gereed moet wees, En ek wil net daar die specifieke gedachte uh, uit 1 Thessalonicense 5 aan jou voorhou so ons net op die selfde hier is in 1 Thessalonicense 5 vers 23 En mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. As mense het sin ontleed, dan kyk een mens, ons nou wiekie meer, nou keerig na sinnetje. Ek kyk wat sê Paulus hier, hy spreek hier een bede uit, en hy sê, en mag hy die God van vrede. Mag hy jylle volkome heilig maak, nie net heilig nie, volkome heilig maak, mag hy dit doen, want dis hy wat dit doen, ek en jy kan dit nie doen nie, dis God wat in ons werk, dis hy wat ons heilig maak, en daarom vraag of bid Paulus en sê, mag hy dan die God van vrede jylle volkome heilig maak, en die resultaat, en mag jylle gees, siel en lichaam, geheel en al, jy sien, dis geheel en al, gees, siel, lichaam, geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Nou ek het die vraag gevraag, wat is dan nou die godsdienst van die bruid? Daar heilige dade aan ons voorgehou. Daar die wit, rein linne, wat die rechtverdige dade van die heiliges is. Die rechtverdige dade van die heiliges. Ek kan nie rechtverdige dade wees as dit nie heilig, geheilig is nie. En dis God. As jy die sin nou mooi lees, dan sy jy sien, wie maak jou heilig? Nee, in 1 Thessalonians 5, 23, Mag hy die God van vrede Julle volkoma heilig maak Nou wie is die God van vrede? Mensen enige mens Wat vrede gemaakt het met God Want daar is een vredesoffer Wat gebring is is God wat die wereld so lief gehad het, dat hy sy enige boore soon gegee het. Dis een geskenk, dis een offer, wat hy gebring het. En as ek en jy daar die offer aanvaar, dan is hy die God van vrede vir ons. Anders het jy geen vrede nie, want waar gaan jy daar die vrede verdanku? As jy nie die vredes offer aanvaar het nie en die vrede wat hy jou gee, gaan alle verstande boven. Wanneer die mens, dat alles mooi snap, dat jy verstaan wat aangaan, anders onzekerheid, bring nie vrede nie. Dit is net zekerheid wat vrede kan bring. So as die mens daar die geloof zekerheid het, dan bring dit kalmte, rustigheid, en vrede vrede, waar oor een mens uit die aard van die saak moet denk, mens moet daar oor mediteer, mens moet jou elke keer daar aan herinner en wat God vir jou gedoen het, so die vrede weer rustig in jou kan besit neem om te weet wie is God God is die God van vrede wat ons voorkome heilig maak so ons geest en siel en lichaam geheel en al bewaar word by die wederkoms van Jesus Christus. So die godsdienst van die bruid het te maak ook met heiligmaking. Nee? Heiligmaking. Mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak. Dis so, een term wat jy sal moet my jou eie maak as jy dit nog nie gedoen het nie. Dis heiligmaking. Bijbel sê dit uitdrukkelijk, sonder heiligmaking, kan een mens God nie sê nie. En is God wat dit doen, hy maak ons heilig. Dit is nie soos dit in die Rooms-Katholieke kerk, waar die paus mense heilig verklaar nie, Heiligheid kom nie van een mens af nie, dit kom van God af. Dit wat hy in ons doen. Hy maak ons heilig. Hy is die saligmaker. Dit is hy wat ons heilig maak. En nie net heilig nie, maar volkome heilig maak. We so, dink een bykie daar oor, want ons praat oor die godsdienst van die bruid en dan luister ons net so in tyd, die tussentijd wat jy dan hier die gedachtekie knag I'd rather have nou, Jesus sing, I'd rather have Jesus I'd rather be his than have riches untold I'd rather have Jesus than a home or lands, I'd rather be led by his knee pierced hand than to be the king of a past domain or be held sin's dread sway. this one lafo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 All world of us today Jy luister na Net Radio SA Net Radio SA nie, Jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, Pretoria in Suid-Afrika ons is bezig met die program Oer Denking En ons kyk bykie na die brood van die Heer Jezus godsdienst Matthäus, Matthäus 25 Matthäus 25 Kom ek lees vir jou paar verse hier uit hier die hoofdstuk Dan so die koninkryk van die jemmele wees soos 10 maagde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 En die wat dwaas was, sê aan die verstandig is, gee vir ons van jylle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandig is antwoord, miskien sal daar genoeg wees vir ons en vir jylle nie. Maar gaan liever na die verkopers en koop vir jylle self. En onderweil hulle gaan om te koop, hy het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, hy het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde, hy ook, en hy sê, meneer, meneer, maak vir ons oop, Maar hy antwoord en sê, Voorwaar, ek sê vir julle, Ek ken julle nie. Waar dan? Omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die sien van die mens kom nie. Wat is die godsdienst van die bruid van die Heer Jezus? Wel is hy hier na hierdie skrifgedeelte kyk, dan het dit met olie te maken. Die centrale gedachte, as jy exegees het doen van een skrifgedeelte, dan moet een mens gaan kyk na die centrale gedachte, jy moet so deurlees en jy moet goed onderstreep, en woorde wat met mekaar verband hou, en as een mens dit doen, dan gaan jy die heel tyd met lampe en olie te maken kryk. Lampe en oorlie Mense van die skrif Al reeds van die oud testament Leer die Bible Voor ons Textvers wat ek al baie keer hier genoem het The spirit of man Is the candle of the Lord Searching all The inward parts Of the body om uitspreken. Die lamp van die mens is hier binnenkant. An jou binnenkant daar waar jou wedergeboorte plaas vind, waar ons nou praat van gees en siel en lichaam, is die gees dan daar die gedeelte waar die inner men geboore word, die gees men. En die heilige gees word vir ons soms in die skrif versinnebeeld met lampe. Die sieve lampe van God, by voorbeeld. Binnen in die heilige gedeelte van die tempel is daar twee belangrike voorwerpe. Die een is die tafel met die brood wat is versinne beelding is van Jezus Christus, wat die brood van die lewe is, en dan hier die lamp, hier die gouwe kandelaar, met sy 7 lampe, 7 vir die begrip van volkomenheid, of volmaaktheid, of heiligheid, dan die heilige gees. En hier die lamp moes altyd vol olie wees, altyd. Dit was die werk van die priester, is om seker te maak, dat daar altyd genoeg lamp is, want die lamp mag nie dood gaan heen. En dit beteken, dat as jy uit voorraad uit gaan loop, of raak, en mag die lamp dood gaan. Nou ons weet ons nou, dat ons bezig moet wees om God te aanbid en as jy onthou wat Jezus gesê het vir die vrou daar by die, die put van Jacob het hy vir haar gevra om vir hom water te geef En toe het hy daar die geleentheid gebruik om vir haar te sê, as jy van hier die water drink, dan gaan jy altyd weer doorskry. Maar as jy drink van die water wat ek jou sal gee, dan word dit binnen in jou een fontein, wat ontspring tot in die eeuwige lewe, is die gees van die Heere. Godse Gees is daar tot ons beskikking, om gevul te word met die heilige gees. Maar jy, sal, jy moet tyd tred hou met die gedachte in die heilige gedeelte, waar die brood aan die ene kant is en die kandelaar aan die andere kant. Want vir so ver en hoef, in die mate dat jy bezig is om te eet van die brood van die lewe, hoe meer word jy gevul met die heilige gees. Hoe meer jy eet van die brood van die lewe, hoe meer word jy aan Jezus gelijkvormig. Hoe meer jy aan Jezus gelijkvormig word, hoe meer gaan die geest van die Heere in jou ten volle volkome kan woon. Hoop dit maak sin, want ek en jy is veronderstel om aan hom gelijkvormig te word, aan die beeld van sy soon. Ja, as met een meneer En dit is om die woord te eet, want dit is die woord wat in ons werk. Een vers wat ek hierby saam wil lees, is Matthäus 7, om balans te bring, blaas we hier terug, na Matthäus 7 vers 1 en 20, Jeze Jezus, nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van die jemmele nie. Maar hy wil die wil doen van my vader wat in die jemmele is. Nou moet u mooi, mooi luister, want dit vind nou inslag en aansluiting hierby die vraag oor die godsdienst van die bruid. Baie sal in daardie dag vir my sê, dis in die oordeelsdag, baie sal in daardie dag vir my sê, Heere, Heere, het ons nie in die naam geprofiteer, of in die naam duivels uitgedryf en in u naam baie krachte gedoen hee. Nou mense daar die verduideliking wat hier in pers 22 na vore kom, gaan oor godsdienst. Hier die dade waarvan jy hier lees, van hier die mense wat in daardie dag vir die Heere gaan sê, maar ons het dan in u naam geprofiteer, dit is deel van een godsdienst ritueel, In u naam het ons duiwels uitgedryf, dis deel van 'n godsdienst ritueel. En in u naam baie kragtige doen, geloofsdade kragtige doen. Godsdienst ritueel. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken. Nie. Hier is dus iets wat aan die biekie moet sitte en herkou oor godsdienst en die godsdienst van die breid. Het lyk vir my as ek kyk na die breidse godsdienst, dan is dit een verhouding, een liefdesverhouding met God. Dit is die rede hoe kom Paulus omself in 1 Korintiërs 13 onderbreek, want hy is bezig, om al die dinge wat binnen die kerk gedoen moet word en die gaves wat aan elke een gegee word, wat ook nou hier in hierdie vers genoem is, oor om te profiteer en die uitleg van, van tale en al die verskillende gaves van die geest. Maar dan onderbreek Paulus homself in daar die dertiende hoofdstuk, want in die twaalfde hoofdstuk en in die veertiende hoofdstuk praat hy nou oor die gaves, en hoe dit in die gemeente opereer. Maar dan sê hy, luister nou mense, al het jy al die gaves, en jy het nie die liefde nie, dan gaan het jou niks baat nie. Wat teken dan, dat jou godsdienst te vergeefs kan wees. Nou kom ek lees vir jou een versie wat dit nou vir ons baie mooi duidelik uitspel is Jacobus 1 vers 26. Jacobus 1 vers 26. Thou dit gaan nou oor die vergeefseid van godsdienst. Hier staan by in Jacobus 1 vers 26 As iemand onder jylle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom kan hou nie maar sy hart mislei die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Jo, so een godsdienst kan te vergeefs wees. Net soos wat ons dit nou net gelees het ook, waar mense vir Jezus eendag vir die oordeel gaan vertel, van al die dinge wat hulle in die godsdienst beoefen het. so jou godsdienst kan te vergeefs wees. Maar ek lees nog een vers vir jou in hierdie verband. In Romeine 2 vers 23, nie nie Romeine, excuse toch, Colossense. Colossense 2 vers 23. So, ek bieke saam met my daar kyk. By Colossense 2 vers 23 Kom ons lees hiervan al vers 20 net om vir ons die context te help gee As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, waarom is julle asof jylle nog in die wereld lewe onderworpe aan inzettinge soos raak nie, aan nie, smaak nie, roer nie, aan nie. Almal dinge wat dier die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die geboeie en leringe van mense, wat, alhoewel dit een skyn van weisheid het,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 Nou hoekom sou een mens jyself bezighou met dit wat nutteloos is, dit wat te vergeefs is? Dan is het ons beter om te kyk na dit wat Jezus nou vir die persoonig gesê het. Gaan weg vir my, ek ken julle nie. En alles draai daarom. oor die intieme verhouding wat ek met Jezus moet hee. Die liefde. So daarom Paulus 1 Korintheers 13 die hele hoofdstuk daar aan het, om te sê, as dit nie daar is, dus alles te vergeefs hoekom sal ons dan nie liever daaraan aandag gee neem? Om seker te maak dat ek een verhouding het, en een liefdesverhouding het, met God. Dat ek om lief sal hee met my jylle hart, met my jylle siel, en met al my verstand, en met al my kracht. En mens, dit het lyk vir my, asof dit een totaal ander soort van godsdienst is. Waar dit nie gaan oor die nakom van rituele en liturgische orde, wat gehandhaf moet word nie, maar dit gaan basis oor liefde. Die liefde wat ek in die eerste plek vir God moet hee, want dit uit my liefde vir God sal die liefde op die ander vlak as een mens kyk na die kruis wat twee stikke hout het, die een staan rechtop, het wil sê hy is in een vertikale posiesie van die grond af jimmelse kant toe wees, en dan die horizontale een wat een mens een horizontale verhouding beskryf. Alles begin by daar die eerste liefde en dit wil sê die liefde vir God waar die Heer dit ook in openbaring in een van die briewe vir die een gemeente sê, dit wat ek tegen julle het, dat julle julle eerste liefde verlaat het. Aan die opsomming van die wet gaan oor, eerstens dat ek God moet liefheer, tweedens, dit wat daar spruit, my mens liefde hee soos wat ek myself lief het. Is dit nie wonderlik en opvindend om te denk dat die mens sy godsdienst so eenvoudig kan wees, dat het gaan oor liefde nie? Die wonderlijke verhouding met God, liefde wees vir God, verliefd te wees op God en te denk aan wat hy vir ons gedoen het maar nie net in die verlede tyd nie dit wat die huidiglik op die huidige oomlik nou sit en doen want God sit op sy troon, dit wat hy doen nou dier die woord verkondiging werk hy in ons hy saai sy saad in ons En hy is liefde. En vir daardie rede sal ons soos God mekaar liefheer. Enerzijds vir God liefheer. To God is liefde. Mens moet dit eindelijk op een manier probeer, prioriteer, dat jy dit amper ergens op een muur vir jou neerskryf waar jy die heel tyd en kyktalk is jy in een waar daar opstaan God is liefde en as ek aan God denk dan denk ek aan liefde, ek denk nie iets anders nie ek weet ons begrip is pover baie van ons begrippe gaan mank aan die hele klomp gebreke maar minstens moet ons daar aan vasthou om te weet God is liefde En as o mens jou eers daarmee vereenselwig het en jy vir jyself uitgemaak het, God is liefde, dan betekent dit maar, dood gewoon het alles wat God doen is liefde. Of ek dit nou verstaan wat hy doen, en of ek dit binnen in die kategorie van my denken oor liefde kan plaas, dit is ander zaak, dit is ander vraag. Omdat woorde betekenisse het en betekeniskakeringe het wat ons daar aan toedig. En ek wil net vir jy sê, dit is nie so makkelijk nie mense. Om somme net woorde te vat en betekenisse daar aan te heg, is eindelijk baie dwaas om dit te doen. Mense kan dit nie, eindelijk nie doen nie. Hier by my, aan my rechter staan daar twee Griekse woordeboeken. wat werk met die semantiek van woorde, dit is skakering, jy krij nie nie een woord nie, dat as jy in die woordeboek wil gaan rondkrap, dan kom jy by groepe woorde uit, Sommige so 20, 30 verskillende woorde, wat saam gegroepeer is, omdat dit gaan oor betekenisvelde, en betekenis skakeringe, En soms het ons helemaal die kat aan die sterkbeed, rondom een woord. Ek kan het nou gauw vir jou illustreer, as jy praat van een bank, B-A-N-K, bank. En ek vraag vir jou, wat sien jy nou in jou denken? En jy sien dalk een plek waar jy jou geld gaan deponeer en waar jy weer geld kan trek maar ek kan aan een totaal ander iets dink as ek die woord bank hoor. Ek mag dalk dink aan die bank waarop ek sit. Nou wat is daar die bank nou te doen met die bank waar ek my geld deponeer, maar so is niks nie, daar geen verband tussen dit nie. Behalve dat daar dalk binnen in so'n bank banke kan wees vir die klienten, om op te sit, maar mense, dit het niks, met die begrip, bank, dan as die plek, wat jy jou geld deponeer, daarmee te maken nie. Sien, een mens kan totaal in al die kat en die sterk bete hee, en vir die rede is dit vir een mens, vir, by een theologische instelling, waarmee studenten opluie, om die skrif te interpreteer, om vir het te help, om my heel eerstens terug te kry na die Griekse taal, en die Hebrauwse taal, omdat die mens met vertalingskla werk met interpretaties wat aan die skrif geheg is, waan die, die vertaling niks kan doen nie. Maar as jy met die Griekse teks werk om vir hulle te wees hoe verzichtig jy te, te werk moet gaan, want jy moet nou gaan soek na die betekenis kakering van die woord wat jy nou daar het, jy het nou die Griekse oorkie en jy het om ontdekt daar en jy wil graag meer uitbrei. Dan moet jy nou na een woordeboek toe gaan nie met gaan kyk, maar dan ga jy sien as die hele klomska keringe. Hoope van hulle. Nou wat er een gaan nou daar pas Wat er een gaan jy nou maak pas? En dis wat ek, hoe kom ek het nou maar net noem, is dat een mens mislykend word, dier woorde en die betekenisse van woorde, en vooral soos op begrip godsdienst. Wat is godsdienst? En wat is die godsdienst van die bruid van die Heere Jezus? Het lyk vir my, as jy denk in termen van een bruilof, wat denk jy, wat is die centrale thema van een bruilof? Gaan nie oor liefde nie. Dit nie die centrale thema wat het hierdie bruilof tot stand gebring waar het dit alles begin, by wat het gaan gegaan oor liefde en het moet altyd gaan oor liefde anders val die hele bruilof en die hele juwelik start het in mekaar want dan word het maar net een vorm, dan word het maar net een wettige contract wat aangegaan is en dit is definitief nie, Jezus is een nie, hy het self die wet ook opgezom, toe daar van hom gevraas, hy het gesê, dit is hoe die wet lyk, jy moet God liefhe met alles in jou, en jy moet jou naaste liefhe, soos jyself, alles gaan oor liefde, die hele opsomming, die hele opsomming, gaan oor liefde, En dit is net God wat vir ons kan help mense, wat sy liefde in ons hart gaan uitstort sodat ons lief kan hê soos hy lief het. Nie soos wat ek dink dit werk nie. Maar soos God se wese in mekaar steek, want God is liefde. Mag dit ons godsdienst wees, 'n liefdesverhouding met die Here Jezus Daarmee gaan ek jy nou groet met een lied hier van Ratief Burger, wat vir ons syng God is liefde en daarmee groet ek jou dan tot morgen, Deefvee, is daar het morgen gaan wees, weer hierdie tyd, mag jy rustige wonderlijke nachtrus geniet. Shalom. En beden wat liefde doen Dat hy ons zijn ziel gestuur het Om ons zonde te versioen God is liefde Joui versatte En beden wat liefde doen Dat hy ons zijn ziel gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wacht, hy wat eerste liefkater het in liefde ons vergeer. Nou kan as God geboere, hy die brok van liefde leef. Hy die brok van liefde leef. Hy die brok